Lista 4. Istoria culturii și civilizației 6 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 36 În biblioteci alături de manuscrise juridice sau medicale se găseau și opere ale poeților antici, Spre sfârșitul secolului VII se alcătuiește aici o antologie hispanică, cuprinzând poeme ale poeților din Africa, Vandală și din Spania Vizigotă. După convertirea la catolicism a regelui Recared în 589 închid paranteza, cercurile aristocratice Vizigote devin mai receptive la valorile culturii latine clasice. În jurul fastuoasei curți vizigote instalate la Toledo, unde fiii aristocraților erau trimiși să-și desăvârșească educația, fapt nemai întâlnit încă la curțile altor regi barbari, se adună toți oamenii de litere, fie vizigoți, fie hispano-romani. Curta regală devine astfel un adevărat centru de educație intelectuală. Urmând exemplul lui Teoderic și al împăraților orientali, în secolul VII, regii vizigoți, începând cu Sisebut, au ambiția de a deveni protectori ai oamenilor de cultură, comandându-le lucrări. Astfel, episcopul Eugeniu de Toledo întocmește pentru regele său o ediție a poeziilor lui Dracontius, iar Isidor din Sevilla scrie istoria gotorum și de natura rerum la cererea unor regi vizigoți. Acești regi aveau în palatul lor și o bibliotecă în care cărțile religioase stăteau alături de lucrări profane. Unii se dedicau ei înșiși compozițiilor literare, ca Sisebut, care compune un poem cu o temă de astronomie, imitându-l pe lucrețiu. Un fapt particular propriu configurației vieții culturale din Spania secolelor 6 VI și 7 este participarea aristocrației laice alături de rege la adunările religioase importante și îndeosebi la conciliile bisericii din peninsulă, care aveau loc la Toledo. La fel ca în Imperiul Bizantin și aici laicii participă activ la disputele teologice. În scrierile lor discută de pe pozițiile bisericii probleme de doctrină, iar la concilii își pun și ei semnătura în josul canoanelor promulgate cu această ocazie. Pe de altă parte, personalități proeminente ale vieții intelectuale hispanice din secolele 6 VI și 7 sunt și autori fie de opere cu caracter teologic în care apar referințe scurte citate sau fragmente întregi, simple reminiscențe sau influențe vizibile ale autorilor antici profani, fie de opere cu caracter pur laic. Sunt apoi teologi exegeți, moraliști, precum și poeți, gramaticieni, studioși ai muzicii, sau autorii de epistole de o reală valoare literară. Arhiepiscopul Martin din Braga, în paranteză m.580, închid paranteza, fost călugăr în Palestina, bun cunoscător al limbii grecești, fondator al unei mănăstiri devenite un mare centru de cultură, a scris opuscule morale, Maxime, o foarte populară operă de edificare creștină, urmărind combaterea superstițiilor rămase din vremuri păgâne. Despre îndreptarea țăranilor, precum și opera sa, cea mai larg răspândită în Occident, formula Honeste Vite, compusă aproape în întregime din fragmente luate din operele lui Seneca. Braulio, în paranteză mumic punct, circa 650, închid paranteza, episcop de Saragosa, oraș în care a organizat un centru de studii a disciplinelor laice, este autorul unor scurte, dar interesante biografii, în paranteză de Viris Illustribus, închid paranteza. Iulian, episcop de Toledo, în paranteză 690, închid paranteza, a scris opere de teologie, de istorie și de gramatică. De o mare faimă, extinsă mult dincolo de granițele hispanice, s-a bucurat Ars Gramatica, cu un bogat material din lucrările gramaticilor anteriori și exemplificând cu numeroase citate luate și din autori clasici sau contemporani profani. Eugeniu, episcop de Toledo, în paranteză mâmic punct 657 închid paranteza, a scris poezii pe teme foarte diferite, laice sau religioase, foarte curând larg difuzate și în afara Spaniei. Marele propagator al culturii antice în Spania secolului al VII-lea, precum și în toate țările occidentale, de-a lungul întregului Ev Mediu a fost Isidor, episcop de Sevilia. În biblioteca episcopiei sale se aflau nu numai lucrări teologice, ci și numeroase opere ale prozatorilor antici, în paranteză Cicero, Salustius, Servius, Quintilian, Martianus, Capella) închid paranteza, și ale poeților păgâni, Vergiliu, Ovidiu, Lucrețiu, Persius, Statius, Martial și alții, precum și evident, numeroase manuale școlare latine. Dintre numeroasele sale scrieri vezi, notă 1, multe manuale practice în care aduce informații privind onomastica și toponomastica biblică, aritmologia și instituțiile bisericii, istoria, științele naturale, etc. Cea asupra fenomenelor cosmice, intitulată de Natura Rerum, utilizează izvoare antice, dintre care unele s-au pierdut. Citesc notă 1. Etimologiarum seu originum libri de natura rerum sinonima cronica maiora, cronica minora, istorie, de viris illustribus, istoria de regibus gotorum, vandalorum et Suevorum, de ecclesiasticis officis etc. încheiat notă 1. În operele sale istorice, în paranteză cronica maiora, cronica minora, istorie, închid paranteza, folosește pentru evenimente mai recente și cronici contemporane. Dar Isidor din Sevilla rămâne în primul rând autorul etimologiilor, în 30 de cărți, Marea Enciclopedie a Evului Mediu, operă la care Isidor a lucrat până la sfârșitul vieții, în paranteză, lăsând-o neterminată, închid paranteza, și în care sunt adunate fapte și informații din autorii antici, multe dintre textele cărora s-au pierdut, în paranteză, ca de exemplu, istoriile lui Salustius sau Prata de Suetonius, închid paranteza. Pentru alcătuirea acestei imense compilații, Isidor s-a servit înainte de toate de biblioteca sa personală, care conținea, după o apreciere recentă, aproximativ 480 de opere, în paranteză, conform Montague, Rhodes, James. Se scrie m S. închid paranteza, vezi notă 1. Citesc note 1. V-mare dumic punct și istoria culturii și civilizației, volumul 4. Încheiat notă 1. Cultura clasică în Irlanda. După evacuarea Britaniei de către legiunile romane în secolele 5 și 6, urmele civilizației latine aici aproape dispăruseră. Invadatorii germanici, anglii, jutii, saxoni, n-au căutat să le salveze, în paranteză spre deosebire de felul în care procedaseră, cum am văzut alte popoare, goții, vandalii sau burgunzii. Închid paranteza. Cultura romană și-a găsit în schimb un refugiu în regiunile vestice, unde bretonii celtici fusese rămpinși de cotropitorii veniți de pe continent. Sub presiunea invadatorilor germanici s-au produs un adevărat exod al unor învățați în general clerici care s-au stabilit în aceste regiuni. În țara galilor, inscripțiile latine din secolul 6 arată că la această dată limba latină era încă folosită și chiar o latină destul de corectă. Faptul acesta are o explicație. Neavând o îndelungată tradiție de limbă vorbită, familiară populațiilor romanice sau romanizate de pe continent, în insulele britanice latina trebuie să fie studiată ab initio, învățată corect ca o limbă străină din gramatici și din texte clasice. Ca atare, limba latină învățată aici a rămas pură, necontaminată, nealterată de vorbirea curentă. În trecut, raporturi comerciale strânse legaseră Irlanda cu Britania și cu Galia. De asemenea, persoane cultivate care căutaseră refugiu în Irlanda, dascălii retorii aduseseră cu ele de pe continent un cât de mic bagaj de cunoștințe de cultură clasică. Cât privește misionarii creștini trimiși aici, ei n-au constituit singurul canal prin care această cultură s-a răspândit în Irlanda. Dar nu este mai puțin adevărat că difuzarea culturii clasice a avut loc paralel cu opera de evangelizare, gramatica latină, retorica clasică și chiar elemente de limba greacă. În paranteză, glosare și vocabulare greco-latine care pătrunseseră în Irlanda cu siguranță încă din secolul VI. Închid paranteza, erau primite fără rezerve, întrucât erau prezente. Ca fiind strâns legate de noua credință. În felul acesta, cultura latină a fost vehiculată prin intermediul bisericii Celtice, respectiv al mănăstirilor, căci orașele lipsind aici instituțiile ecleziastice se organizează în jurul mănăstirilor, care devin adevărate orașe și ale căror abați puteau fi și mari proprietari. În mănăstirile din Irlanda și din țara Galilor, studiilor profane li se dădea o atenție neîntâlnită în mănăstirile de pe continent. Abații studiau disciplinele triviumului și quadriviumului, pe care le predau apoi elevilor lor. Desigur că în secolul 6, învățătura nu era dusă prea departe, totuși că lugării își însușeau cunoștințe de limba latină, în, paranteză, în primul rând firește pentru a putea citi Biblia, închid paranteza, elemente de gramatică, de retorică, de istorie, pentru a se introduce în studiul unor scritori antici și al poeziei imnice scrise în limba latină. Reprezentanții acestei culturi irlandeze, care, spre sfârșitul secolului al șaselea, lea s a extins și în regatele germanice de pe continent, prin misionarii irlandezi fondatori de mănăstiri, au fost călugării. Colomba, în paranteză mâmic 597, închid paranteza, întemeitor al mai multor mănăstiri și cel care i-a convertit la creștinism pe picți și pe scoți. Colomban, în paranteză mâmic.615, închid paranteza, a cărui activitate misionară s-a desfășurat pe continent, fondator al faimoaselor mănăstiri din Luxeil, se scrie L U, -X -E -U -L, în paranteză în sudul Galiei, închid paranteza, Saint-Gall, în paranteză în Elveția, închid paranteza, și Bobio, în paranteză în Lombardia, închid paranteza. Devenite importante centre de cultură și Adamnan, în paranteză mâmic punct 704 închid paranteza, abatele mănăstirii din Iona, cunoscător al limbii grecești, autorul unei foarte atractive vieți a Sfântului Colomba, precum și al unei culegeri de adnotări la bucolicele și georgicele lui Vergiliu. Ceea ce este, în paranteză, în general, închid paranteza, comun autorilor irlandezi este caracterul doctal scrierilor, tematicii surselor și stilului lor, precum și interesul manifestat pentru domenii diverse. Este atracția exercitată asupra lor de fantezia exuberantă a narațiunilor de tip oriental, cunoscute în Irlanda prin intermediul unor scrieri grecești. Este influența imediată, perceptibilă a literaturii locale celte. Într-o epocă în care Barzii, Galezi și Filizii, cerți, continuau să fie poeții oficiali ai curților regale, cu toate temele ei preferate. În paranteză, isprăvi războinice, aventuri amoroase călătorii ale navigatorilor în căutarea insulelor miraculoase, închid paranteza. Este, în fine, stilul colorat manierist, complicat, abundând în metafore îndrăznețe, un stil care își avea corespondentul plastic în complexele împletituri de linii drepte și de spirale ale miniaturilor celtice. În linii generale, cultura irlandeză din acest timp se prezintă ca un tot omogen. Ghilimele. Între mediile laice și cele monastice nu existau bariere, iar literaturile celtice și scrierile în limba latină cu siguranță că s-au influențat reciproc. Tinerii irlandezi puteau trece de la școala Filidului la cea a Abatelui și în felul acesta să beneficieze de o dublă cultură. În paranteză, până mare punct, Rișe. Închid paranteza. În Britania, Aldelm și venerabilul Beda când papa Grigorie cel Mare și-a trimis misionarii conduși de călugărul Augustin în regatul Kent, regatul cel mai apropiat de continent și cel în care se păstraseră mai bine urmele civilizației romane, regele anglosaxon convertit la creștinism i-a instalat la Canterbury, în paranteză, în 597, închid paranteza. Misionarii au adus cu ei și primele elemente pentru înființarea unei biblioteci. Papa a continuat să le trimită multe cărți, numai texte sacre și comentarii biblice, firește încât Canterbury n-a devenit propriu zis un centru de studii, ci doar un centru de formare a călugărilor care urmau să fie trimiși, să extindă instrucția ecleziastică și în cele din tâi școli mănăstirești ce trebuiau să ia ființă în alte zone meridionale în paranteză, Essex, Vesex și în East Anglia, închid paranteza. În schimb, școlile monastice din Anglia septentrională au beneficiat de contribuția învățaților călugări irlandezi. Mănăstirile din Whitby, se scrie W-H-I-T-B-Y și din insula Leindsfeern, se scrie lui n 2 E au devenit în secolul 7 importante centre de cultură religioasă și de învățătură bine organizate, purtând o marcată amprentă irlandeză și totodată fiind mai deschise unei culturi literare profane. Învățații călugări irlandezi de aici întrețineau relații cu Irlanda, cu Roma și chiar cu Spania. Operele lui Isidor din Sevilla de pildă, le erau cunoscute. În scriptoria mănăstărilor irlandeze s-a inventat și un nou tip de scriere, iar călugării copiști începuseră să înfrumusețeze manuscrisele lor cu motive decorative celtice, combinate cu elemente ornamentale provenite din Orient. Ghilimele Reputația culturii irlandeze era atât de mare încât mulți călugări mergeau să-și facă stagiul în insula în care înflorește știința, Irlanda. Beda ne informează că pe la mijlocul secolului VII, tinerii anglosaxoni erau primiți și găzduiți în chiliile călugărilor irlandezi și că zilnic primeau aici hrană în mod gratuit, precum și cărțile de care aveau nevoie. Închid chilimele în paranteză idem, închid paranteza. Așadar, în Britania se poate vorbi de o activitate culturală de tip predominant irlandez, dar o activitate desfășurată pe o arie mult mai limitată și fără să fi produs în această perioadă o pleiadă de erudiți sau de scriitori. Încât personalitățile de mărime excepțională ale timpului rămân aldem în paranteză. 640, 709, închid paranteza, și venerabilul Beda, în paranteză, 673, 735, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Al treilea, ilustrul Alcuin, în paranteză, circa 730, 804, închid paranteza, format la școala episcopală din York, după cum Aldhelm se formase la cea din Canterbury, iar Beda la cea din Yarrow. Se scrie y r r o w Aparține epocii următoare și se va integra în cadrul ghilimele renașterii carolingiene. Închid ghilimele, încheiat notă 1. Anglosaxonul de familie nobilă, Aldelm, a avut la dispoziție în școală, la fel ca Beda, numeroase opere de gramatică și de prozodie. Și, la fel ca Beda, Aldelm a avut astfel posibilitatea să cunoască poeții mai importanți latini, fie păgâni, fie creștini, inclusiv scriitorii hispano-latini ai timpului. Bibliotecile care începeau să se constituie acum în Britania, la Canterbury, la York, la Wirthmouth, Aveau deja lucrările de bază legate de studiul textelor biblice. Atât Adelm cât și Beda au scris versuri și în limba lor maternă, în anglo Amândoi au în scrierile lor și obiceiuri sau scene din viața timpului și relicve de poezie veche anglo motive care îi situează pe amândoi, alături de Caedmon, în paranteză secolul 7, închid paranteza, la începuturile literaturii naționale engleze. Vezi notă 2. Citesc nota 2. Dar, spre deosebire de Beda, Aldelm considera indispensabilă cunoașterea gramaticii limbii latine și cea a limbii grecești pentru studiul textelor sacre. Unui discipol al său îi scria. Ghilimele Întrucât în Sfânta Scriptură întreaga sau aproape întreaga înlânțuirea cuvintelor este întemeiată întru totul pe gramatică, vei pătrunde cu atât mai temeinic învățăturile cele mai adânci și cele mai sfinte ale acestui limbaj divin, cu cât vei fi învățat mai bine regulile cele mai diferite ale artei, care formează urzeala acestui limbaj. Închid chilimele, încheiat notă 2. Dar dintre lucrările lui Aldelm nu s-au păstrat decât cele în limba latină elogiul fecioriei în proză și elogiul fecioarelor în hexametri. Aldelm, bun cunoscător al poeților latine, a fost primul scriitor anglosaxon care s-a servit cu o rară ușurință și eleganță de limba latină. Pe de altă parte, vizibilă este la el și predilecția pentru aliterație, imagini, perifraze, metafore, procedee proprii retoricii și stilisticii anglosaxone ceea ce nu este cazul lui Beda. Venerabilul Beda, care în epoca sa a fost teologul cel mai erudit, istoricul de cel mai mare prestigiu, înțeleptul pe care Dante îl plasează în paranteză alături de Isidor din Sevilla, închid paranteza, în rândurile fericiților din Paradis, vezi notă 1. Poate fi considerat principalul reprezentant al culturii Occidentului în perioada evului mediu-timpuriu. Vastitatea și profunzimea cunoștințelor sale sunt impresionante. Beda cunoștea limba greacă, scria într-o latină ireproșabilă, citise operele fundamentale istorice, literare, de aritmetică, astronomie, științele naturale, exegeză biblică, etc. Curiozitatea sa intelectuală se reflectă în marea varietate de teme abordate. Opera sa este enormă. A scris un tratat de metrică, un altul de ortografie, un manual de dialectică, o istorie naturală, numeroase comentarii și exegeze biblice, mai multe biografii ale unor martiri, sfinți și abați din Britania. În De Temporibus, Liber studiază computul Pascal, astronomia, cosmografia, evitând anecdotele atât de frecvente în scrierile anticilor. Citesc note 1. Divina Comedie, par. Punct, 10 Roman 131, iar epistolele 15 Roman 7, Dante îl menționează pe Beda alături de Grigorie cel Mare, Ambrozie, Augustin și Ioan Damaschinul. Încheiat notă 1. A descris cu o uimitoare precizie pentru acel timp meridiane și paralele, zone terestre, mișcările de revoluție ale astrelor și producerii marelor. Dar marele titlu de glorie al venerabilului Beda este istoria bisericească a Anglilor, în paranteză, Historia ecclesiastica Gentis Anglorum, închid paranteza, operă fundamentală pentru cunoașterea istoriei Angliei până la 731. Beda, fost discipol al erudiților irlandezi, are o adevărată pasiune a căutării documentelor, eliminând constant tentația unor explicații de Ordinul Miraculosului. De-a lungul arcului de timp studiat, de la cucerirea Britaniei de către Iulus Cezar până în 731, el relatează fapte realmente întâmplate, portretizează o serie de figuri notabile și consemnează moravurile anglosaxone, enumerând scrupulos izvoarele cercetate. De asemenea, Beda pune la contribuție și tradițiile locale și mărturiile culese în mod indirect, împletind istoria bisericească cu istoria civilă, socială și politică. Trece sub tăcere opoziția întâmpinată în acțiunea de convertire a anglosaxonilor la creștinism, convins fiind că triumful acestei opere a instaurat relații sociale mai civilizate, a adus o ordine în activitatea administrativă și a realizat un evident progres cultural. Cele două mari idei care stau la baza operei lui Beda sunt atașamentul față de poporul anglosaxon și credința în funcția civilizatoare a Romei. Prin această ultimă idee, ghilimele, istoria lui Beda se înscrie în contextul altor lucrări similare, prin care exponenții unor popoare barbare stabilite în Occident au dorit să realizeze fuziunea dintre trecutul roman și tradițiile lor naționale, demonstrând în felul acesta existența unei continuități între trecut și prezent. Închid ghilimele, în paranteză, Paolo Brezzi. Închid paranteza. Figură, pagina 37. Reprezintă o hartă. Centre de cultură ecleziastică în Spania în secolul VII Legenda Un cerculeț cu un semnul plus deasupra lui reprezintă metropole religioase. Un cerculeț plin cu semnul egal tăiat de o linie verticală deasupra lui reprezintă principalele mănăstiri. O linie punctată reprezintă limitele provinciilor ecleziastice. O săgeată reprezintă sosirea unor călugări din Africa, în paranteză circa 570, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 43, reprezintă o poză. Venerabilul Beda, gravură de autor anonim, încheiat figură. Figură, pagina 45, reprezintă o hartă. Centre de cultură în Anglia și în regiunile celtice, în secolul VII. Legenda Trei linii paralele reprezintă ținuturi celtice. Un cerculeț plin cu semnul plus deasupra reprezintă episcopii. Un cerculeț plin cu semnul egal tăiat de o linie verticală reprezintă mitropolii. Un cerculeț gol cu semnul plus deasupra lipit de el reprezintă mari mănăstiri. O linie reprezintă drumuri romane. Linie punctată cu săgeată în vârf reprezintă înaintarea călugărilor celți. Două linii paralele cu segeată în vârf reprezintă înaintarea călugărilor romani. Încheiat figură. Cultura occidentală în secolele 6-8 VI După invaziile barbare în secolele 5 și 6, majoritatea popoarelor germanice care s-au instalat pe teritoriul Imperiului Roman au învățat limba latină. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Nu este vorba de un efort sistematic de însușire a limbii latine, de către germanici, ci de un proces de asimilare progresivă a acestor popoare, proces în decursul căruia limbii latine, astfel însușite, i s-au adăugat și un fond de cuvinte germanice. Încheiat, notă 1 Paranteză Faptul acesta era și o consecință a căsătoriilor mixte, închid paranteza. Romanii, în schimb, nu învățau graiurile germanice. Limba latină s-a impus tuturor popoarelor germanice, cu excepția unor regiuni occidentale, vezi notă 1, a căror limbă însăși a suferit influența limbii latine, în vocabular, în pronunție și chiar în sintaxă. Citesc notă 1. Regiunile din partea stânga a Rinului, Alsacia, Belgia și Anglia, încât și din punct de vedere lingvistic frontiera fostului Imperiu Roman a rămas cu aproximație cea dintre Franța și Germania de azi, în paranteză conform p-h.volf, se scrie w-o-l-f-f, închid paranteza, încheiat 1. Dintre limbile romanice care s-au format în acest timp, cea care s-a îndepărtat în mai mare măsură de limba latină a fost limba franceză. În starea generală de degringoladă, care a urmat a instituțiilor, a administrației, a orașelor, a școlilor, a vieții, claselor și categoriilor sociale mijlocii, singura instituție care a rezistat a fost biserica. Prin aceasta și prestigiul și rolul ei au crescut considerabil în toate sectoarele de viață, socială, administrativă, economică, politică și culturală. De asemenea, în domeniul limbii, căci părinții biserice au insistat asupra necesității ca preoții să folosească în predicile lor limba vulgară, limba maselor, limba oamenilor simpli, pentru a-i atrage, a-i învăța și a-i convinge. O asemenea atitudine a avut ca urmare faptul că vocabularul uzual s-a îmbogățit enorm cu termeni noi, că s-a impus o sintaxă simplă, vie, expresivă, în fine că limba latină-vulgară a fost ridicată la rangul de limbă scrisă. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Nu este exclus, în paranteză, crede p.h.volf, închid paranteza, ca, ghilimele, unele trăsături noi ca apariția articolului, generalizarea pronumelui personal, apariția formulelor de politețe, să fie în legătură cu noua concepție proprie creștinismului despre persoanele umane și relațiile dintre ele. Închid ghilimele, încheiat notă 1.